Сторінка тринадцята. Малюнок. Зображена вечірня кімната. На ліжко сидить дівчинка, а гном, біля вікна ставши навшпиньки, чіпляє зірочку на небо.